من الشیطان و جین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَرَعِبِنْ وَقِقُوا عَلَى النَّارِ مَقِنَ دَا خَبَرَ بَيَانُ شَعْتِدَا كَافِرَانُ لَذِي دِنًا مْخَلَقُ مَنَا كَي او بَقْبَلَتِي مِنْ يَرِكِهِ مددی نقصان صرف ددی ځان تدې نه هلاکې پدې سلام مگر ځان نه خپل اغدي نه کوی دنیا کې ددی هلاکت او تباہی احساس نکې اوس الله تعالی ددی غت تبی بیانې چې تبی صدا او احساس بدی دوشې کو بیا مټېم تیری احساس بدی دوشې کو بیا مټېم تیری الله پیغمبر ته د دوی د حالت بیانې اے پیغمبره کچريتان د دی چې قیامت کې کوم حالت ته اغل دلوي نو ناشنا حالت بدلی دی یا هر انسان ته الله فرمای ول او ترا اے انسان کچريتالي دلوي ایم کوفو علی النار پا کم وقت چدا خلق دا کافران پدی اوڑ بانده پیشکلی شی ده جہنم کناری تراوستلی شی آل تاکی ادرو لی نو دو ایک مانا خدا چه پیشکل لی کناری ده جہنم تراوستل لی لکه ایکام فیلکی یو ادرو لدان او یود اکوب مانا اتلاع ازی چه دی خبردار شی پدی اور بانده مطلب داله <سؤال> روح المانی لیکلی دی پا جهنم بانده اولی سران بانده او در اولی شی علان بی دی اور اوی نی علم بی وی نی پاگه بانده مطلع شی نو دابن اکار حالتی اللہ دی با آغا وقت سووی خان فقالو نو دی با او ایا لیتنا نورد کاش افسوس ته مونږ لګا یلایتنا تمنا غوکه یلایتنا نردو ارمن کاش افسوس ته نردو چې مونږ واپس کړو دنیا ته ولا نکذب بیاات ربنا نو بیا بمون تقذیب نکو دا آیاتونو برفل آیاتونو نا مراد دا قرآن آیاتونو پیغمبر موجزات د قیامت آیاتونو دا, دا طولت مراد که دیش نمون با دا خذیب دا آیاتونو تقذیب نکو بیا با دا نو آیو جدا نمانو دا اگه نبا انکار بلکن لکو ونکون من المؤمنین او من با بیاشو دا چانا نو مسلمانانو نو دا ووې ها اور باندې پیش کړیږي جهنم خطرناک وره الله وکړه دا حالت دی لږې چې ته هم اترو نو ډېر خطرناک حالت ته یې مخاطبہ و دې بدأ ټیم کې ارمان او افسوسونه کوي چې مونږ واپس پیش دنیا کې بیا انکار نه کوو مونږ مسلمانان خپل دا دی حقیقت بیانې چې دا واده اوس دی کما نو دا واده حقیقت نه دی چی دا واده کئی ورپسی عیاد که دا دی خبری بیان دی چی دی دا واده کئی کمون و پس پریشنو من با تقذیب نکو من با مسلمانانی نا اللہ اگل خبر ادا سنان داد دروغ واده دان دا دروغ واده دا اصل کی اللہ پرمائی بل بدا لهم ما کانو یخون من قبل بلکی ظاہر شوه دی دیتا ما اما ناکار عمال او باتی او شرکیات عمال کانو یخون من قبل چه اغا دی پرد پا دونیا کول نو دا اغی حقیقت و تظاهر شو چه اغا شرک چی مونگ کاؤ نو دا اغی خو اسط مونگ تا پیدرا نکلا شرک دا بوتانو او اغا گندگند آمال چی مونگ دونیا کی کول نو اغی خو مونگ تا اسط پیدرا نو دی بالا دروغ وادیو کی ارمانو نبو کی چی مونگ واپس کلشو نمون با مسلمانانی خوال اللہ فرمائی خبر ادا سننان دعا وعدہ دا درو بودا بلکہ دیچ دنیا کی کم عمل کردین داغی نتیجہ واتا معلوم شوا چی من مون تاغیر سپای درانے کار او دعا وعدہ دا درو بودا زکر دا اللہ اور کسی بخبل بیان پی اللہ قلعہ فرمائی بالفرز کچردک کافران دا چی کم تمناتا چی خدا یا من دنیا تا بوزی که چره دنیا کا بوت لیشی نلاعادو لیمانو حوانهو دی با شرک و کفر بیام که کم چه دی دنیا کی منکلی شیو لکه او کافر اوز کفر نو دی شرک نو منکلی شوی او دی مل شو جهنم بانده پیش کلی شو اوز وزو شو بیام چه دی دنیا تراشی بیام دا شرک کلی حبر هم زین تر اللہ تعالیٰ پرمائیدہ تولید دروگ وادیدی ولو ردو کبیل فرز دنیا تواپس پریشی لعادو نو دیب اعادو کی دوبارہ باو کی لما آغا شرک او کفر نوو عنو چی دیتی نمخ دی دنیا کی منک ریشیو منک ریشیو و ان هم او دیب با دی خبر اکی دروگو جن دی چو خدایا پاک امن دنیا دلالشو نمان با بیا ادکار نکو دایتون امن با مسلمانانی و اللہو ادا خبر نگو را دا اللہ ندھے ایمان سوال کرو چھ دے یو کس خاتمہ پا کفر باندے گا کدے سلزلی اللہ دنیا دراولی دے با بیام دا کفر کئ چھ دے یو کس خاتمہ پا کفر گا او پا او دے جہنم کیس زرکالا او سوزی دے بیام دنیا دراشن دے با دا کفر کئ نو دے وجہ ندھے ایمان بہترین چھ یو او دے آیان کدھا خبراندو اٹھے نللا پرمای بل کدی راو استشینو خامخه خا اعاده بد عمل کی چکم نهونه کرشوی دی پریوار کی دروجن کو څوک دا وای چی را دیاث باندې وشکالو جواب دینل کوې کو څوک دا وای چې ایمان شګل ایمان ست وې او شهره درا نه ورنید درازی مشرکان و نبی علیہ السلام یہودیان و علی کتاب و نبی علیہ السلام پیجند در ظلن تسلیم و یعنی تسلیم و لا ایمان نوکو سوگداؤو ایچی دی کو ایمان بس چی جہنم عرص اولی دلنخو در ظلن تسلیم کلکنن زکا حرمانو حقانیت ازلت تراغی چی بلکل دا جہنم دا اللہ دا ذات دا عرص حدی ندی مسلم نو دا یاد چاعت اتاسو تظاهر خبره معلومه را چه یه خودتا ایمان معتبرنه دا اخرت کره ایمان دا دنیا معتبرده چکم ایمان بند نجات ملاوی گیدو آغا پا دنیا کی اخرت اخیرت که خوبه هری اومنی خبره من اتراله چه پسر دی راشی نو بیا به هر امسان اومنی او دا معلومه خبره نا دی مشرکانو تم پتره چه دا پتر ایمان موله پایده نراکی زک و یالتنا نورد کې نه دي په لږه په موږ اوسه معنی کوي په دې ته په طره پیدا نه ورګي غدي وځي دیو مسواله په چې فرایا دنیا ته سګي واپس کی نو الته کې منل پیدا نه ورکی هغه ته ایمان نه ولي کیږي چې ایمان باندې نجات ملایږي هغه ایمان ته نجات هغه ایمان باندې نجات ملایږي چې کم دنیا کې د زړه نه باندې لږمګه تاسو هي امن تو بالله خدای تعالی د زړه ایمان ندا دنیا کی منگا من نبار حال تقل ایمان نرے پا آیات اشکال نرے جدیو مسلمان چا خبر اومن ورقصی دو آیات نیوکی درے غاٹی خبری ذکر کی گیا سو خبری ذکر کی گیا یو اللہ تاہاں یو باطل اکی در ریکو بیان ایمان تبیلو سورت مکی رے عوضی با قیامت نما ندالوی اما سلوان قیامت با مشرکانو نمان نیو دادی یو باطل عقیدہ بیانه آخیرت کی بہت اخدائی پار دا عقیدہ مخدر کی ندیب اعتراض پی جرم اوکیدہ دی عقیدی اعتراض پی جرم پی دویم نمبر آیات کی اللہ تلاکی چی تا صدا کما عقیدہ ودا غلطاو او درین پا دی آیات کی بیا سزا بیانیگی اللہ با پی جاری کی دا دا مطابق دا غلط اکیده مطابق نو سزا بیانی رنبنه اکیده سوا نوی بده قیامت نا انکار کوا دی بده خبر اقولا انهی ایلا حیاتونت دنیا جوان نده که جوان ده نو صرف زمون جوان د دنیا دی نور جوان من نشت دا اخیرت دا کسی چه اخیرت را روان دی دا اسی خبری دی بس دا غز دنیا جوان دی دن. و ما نحن بما قوسنا من بدبارن شپسول دا د دې غلطه فکر دیو د قیامت د ژوند انکار دا مضبوطه کید ساتي بکنه ها باندې مسلمانانو د ایمان نخلات شي په دې خیرت چاله دي ولا بلداس کلمه بل بس دې انسان د ایمان او د دې کا د دوالو خاطر د دا, دا خبره پرته چې خيرت یې نه نشته اخرت چالو ده مطلب دا دی چې نو دا څه سړي ایمان نه ملاسو انجل کزله کې دا خبره نه ني او نه ناسته اودني کنه ملاسو انجل کلاقه کې د ساته ها درې مځلورونه قرآن د قیامت په مسله باندې کوي نه واده نه الله فرمای وکالو دې به خبره کوله چه این هیا ایلا حیات دنو دنیا نده جوان مگر جوان زمان دنیا نده جوان ده وما نحن بے مغلوثی دوباره فاصول مصول اللہ تعالی فرمائی چه اس پہ اللہ تعالی خبر ثابتای قیامت مسئلہ اللہ ذکر کئی اللہ تعالی آغا دربار او آغا یعنی آغا وقت ذکر کئی چه کلدی بانے اس بات جرم کئی آغا الله تعالی موږ تاسو ته مهاه مه کوي چې دا عقیده به الله ثابت کیچلې کې تاسو پختا ونه الله پرمای ولور ترا چې تل دلوي مخاطب ډېر هترنه حالت بې ایو کېفو علی ربهم په کم وخت کې چې دی پیش کشی په الله غره ده الله په دربار کې ده حساب ده په پیش کشی الله تعالی بوته فرمای خان الیسا هدا بالحمد دارز قیامت دا حق نره کیا مات دا ژوند حق نه دی چې تاسو دنیا کې وي چې صرف دنیا ژوند دی وره انا ته عقیده او ته الله تعالی ته تا کو سکي دی همدا بار ژوند نشوي نه دی بويوقالوا ربنا پر رب باندې قسم دی چې ري قیامت دا ژوند حق دی زه که دوباره ژوند نشوي نو چې کمه نه پکارو له ال او چکم زی که منل پایده نور پی نو جرم خوبی ثابت شکن قیامت اکیده تسر تاسو ماگی دسلی ایمان زی نو پا دیمانی دی کابیانو ایمانی نو او قیامت که سیو اومنو خوبی علت ای بیاد پایده نور که یون دوم دنیا غاکیده پی اللہ ثابت اکرا چه دنیا که مون پا غلط و ددی دخلینه جرم او ب یو انسان لبا اللہ تعالیٰ دازی سزا نور کئی چه ترسو پا اغمان دے اقرار او اعترام پی جرم دے کڑی خبرم دے اعتراضی که پخلین نکی دا اندامون بے اعترام پی جرمو کی و جکل پی اللہ تعالیٰ قجت او دلیخ قائم کی نو بیابی جہنم تموزی نو بی بے اعترام پی جرمو کی بلا اور ولینا کسم نے پربزہ منگا دا یو حقیقت تے دا حقیقت تے دوبار نو اللہ تلاوت ریمو مسئلہ ذکر کی اللہ تلاوت پیسلو پرمائی خوا قال اللہ بوئی فضوک العذاب بیما کنتم تکفرون بس اس عذاب اس اکے اس تاسو لدہ منل اس پائدہ نظر کی اس عذاب اس اکے بس سبب دری بانی دنیا کی مسلسل کو پرکاو دری کامت پرس بانی دی کامت پر جوان بانی تاسو مسلسل کو پرکاو نو اس دری سزاو سکے نا دو دنیا جوان دا در بہترین جوان دے دو دنیا جوان دیر بہترین جوان دے دے پسی بزر کا کافران عرمان کی او افسوس پا مسلمان بم افسوس کئی حدیث کی رازی آن احسان پسی چه کم ساعت انسان بغیر دے زکر نتیر چھو خبران زینت رازی او دا جوان دیر احم جوان دے چه کلپ دین باندے تیری زندگی جکمت تیر علا پاگه ونجز تیفار پکار دے ایند زندگی جوڑو پکار دے دا زندگی بیا نرازی انسان با افسوس کئی بدا بیا رازی نا نباہر آلدہ کا گران با افسوس کئی ہو افسوس با کئی وی داس تاریخ سره د بسکدی دغیته الله رامو لینو بس دا انکار د قیامت نام کوي او د کفر وکي kada khasal allazeena kazzabu bil la illa hatta iza jaat hum asaat baatad qalu ya hasratana ala ma faratna fihi الله فرمایہ آسان او ځان تا وې نکړې چې کم خلک دا, دا ملاقات نه انکار کوي جل الله ملاقات نشته الله سربېره مستاسو انشاء الله دیدار کی الله ما مونږه تاسو نه نیو معنا خلاص ادره معنا به لیکا الا مطلب لیکا انا وعد ربنا هغه ته مراد ده تاوان یې هغه آسان کسان انکار کوي دا ملاقات دا ار نعمتونو دا ار جزاګانو او د نعمتونو جنتونو دا غي د ملاقات نه انکار کوي چې د کمي الله واده کړل لیکا الله نوران دالنه دا نعمتونو او دا د وادو ار ملاقات الله وی دا څه یو خبر خدای آیات کې دا بیان شو او دا مننه چې الله دا ملاقات نه انکار کفر دی افتکارتا شو دوی موجدانک دو ایلان <سؤال> دو نیمتونو نا انکارشی نو چکم پا ایتونو پا قرآن سر ثابت نیمتون ری داغین انکاروں کو فردی نو دوی تاوان شکو خو اللہ تذیت تاوانی حل کو یو خالت بیانے جدیب ہم گرے افسوس کئی خان دا تاوانیان اللہ فرمایی ازاجات حمسات و باعتدن هر کلچه قیامت منعصہ پراشی اور دا قیامت مراد قیامتی کو برا یاو قیامت روگی قیامت تی مماتت قیامت قیامت ہو چی کم انسان وفاد شنو پده اقبل قیامت را را را خبرمزین درازی چی انسان وفاد شنو پده انسان بانده قیامت را را قیامت کو برا وی قیامت نو اغا مشور چی اغا دا تول گا پنایشی آغا قیامت دلتا مراد نعلاوی چی ناسا پک کامت راشنو چی دا کم خلق دا اللہ دا ملاکاتنا یا دا اللہ دوا دون انکار که انو دیب سووئی یا حسرتنا اے حسرتا افسوسا حاضر شا نو حسرتا چگی والدو تا مجاز ویلی کی اصل کی چگی آگا چاہتا گلی کیوی چی پاگی کی روح ہوئی ویلی دیمی سال دا سی لکا پختو کی موائی مرگ راشنو مرگ خونی شرا دیا مرگ را کل را دا مجاز ندل تکې دیمه مې يا حسرتنا افسوس ته مونږ لره ای افسوسه حاضر شه الا ما فرطنا بها په ان سبان دي چې مونږه کوه تاهي کوله په دې حاضره ژوند دنیا کې نو بیا د افسوسنه کې الله دې ته وزان توانی کو او جکله قیامت راشي نو خدای هپاکا الله تعالی فرمایي چې بیا د افسوسنه کې چې زمونږه کوه تاهي افسوس ته چې زمونږه کوه تاهي شوي دنیا کې دا دنیا ژوند اږي په ها معنا یو څه شوا ژوند دنیا او په ها دغه معنا قیامت شو دوی دوی افسوس ته علامه قرتنه پدې خبره باندې چې منګه کوته هی کړي دا په ها د قیامت کې د قیامت نه انکار کفر دي نو په کفر ولې د افسوس نه کوي چې د قیامت خیال نه لرسته لې داغه لپاره امتیاري نه وکړي نبي هغه په دې باندې الله وی افسوس له یو غل د تعاون او د تعاون اظهار بہت اوقاته بہت الوی لګی چې قیامت راشي اضا څنګه چې کله قیامت قائم شې نو الله بل خبر بیان وکړ او هم یاملون او زارهم علی ظهورهم ارضی په کوچ کړي او زارهم علی پاس د شادان خلق د دې دمانې ها او اگا عمالی شرکیہ گناونا تی مرادین و گناونا بے بوچکلی پخ پل شاہ باندی یہ خدا مثال دی یہ مثال دی مثال داستے چلکا اگا انسان باندی بوچکروتی نگا سمرا پتکلی بی نو دک کرنگے دی دا عمالی شرکیت دی باندی با دمرا بوچی دمرا درون بوچ بی لکا سنگچے سلی باندی بوچکروتی نو دا کرنگی با اخپل جہنم وینی اخپل چاہا ویچرک تا اخپل چاہا ووک اخکاری نو دیتا با اخپل جہنم اخکاری نو دیت پا دا سی بوجی لکنے غر اتسان کو او بوجی غرب رو دی دا بارکولو مطلب دارے بارکول مطلب دارے جی پان با دیتا معنی را شو روح المعنی یو معنی را کرنے کھرائے اس دیارت تم سیلیے گا او دو ممانی دغه معنا د کوچکوله دايره دغه حديث رازي روحلماني لیکلي والله او علم سند ارن نشي د کو یو حديث لیکلي هغه دا ري چې کله انسان قبر کې کوه بد صورت کې وسره شي کبي شکل کې دي ته تاسو کيترو دل نکار شکل وره ودوي دې ډير نکار ووي دې نو دے و دویستا عملی با تابن نا کار عمل کاؤ چه سنگستان نا کار عمل اغشکل کی ذرا گلی مچه کیامت چی نو دا عمل و تو پرمائی دنیا کی تپا ما بانده سوروی لذتو ناو مزید کولی نن وزا پا تا بانده سوروی نو گنده عمل با پدبانده دا بدشکل انسان شکل کی سوروی او چکل نیک انسان کبرگی کی خودشی نو انسان بہترین شکل باندی راشی دیواتوئی تا صدر بہترین انسان او انتہائیو کش بوئی دی مزید نو دادا انسان وطاوئی زستاو بہترین عملی بچ دنیا کے تمام مشکت کے چولے او چکل رکھی امت رشید دنیا کے سپا تابا نی بوجھون نن بات پا ما سر لکے نو روح المانی لکلی چید دینا دک کا مراد که دیشی حسطی پوچھتی نم مراد که دیشی چینے سنگ انسان پشا باندے پند اے ہی نو دا گندہ عمل بددی پشا گانو باندے پند اللہ سا امائے سبت ترین بوجھ دے سبت ترین بوجھ دے آغشی یہ زیرون چیدی یہ کچھ تائی نو دے ریعت کنگیو خبر دو بورد دیکن دی افسوس کئی دلدان چه افسوس پا آغا کوتا ہے وانده کم چه منگم پا جون د دنیا کی کلی دنیا دوان مانی میرے ت Glenn افسوس پا آغا کوتا ہے چه کم مانگم دا کیامت بارخ کلی دا چه کیامت بارم تیارین کون ادویم منعہ افسوس چه پا آغا کوتا ہے وانده چه کم مانگم پا جون دنیا واندہ کرoin نوارا الحبرة داده چه جون د دنیا بهاتریم چه او جا بیا نو و بس در احمان بابا اغشیر ده دور تیره او بیر نجا روزی نجا روزی تیر سات پا بیر تا او تیر سات پا مثال ملی دل حد تے ملی چادی جو نکلی پا جلان پا جلان ملی نجو اندی کی دکتر هنگی بیا که انسان دیر اب سرسونه کئی ده انسان دا زندگی و حفصو دنیا تا بیار دین نشی دادی و جنو اس ده کیامت ده پارتیاری پکار ده چی بیا پی کامت پارات لو وقتی انسان افسوس مکی بست رو وَلَوْ تَرَا اِنُوْ قِفُ عَلَا عَلَى الْمَارِ وَلَوْ تَرَا نو ناکار ما ملب دل دلی واد کچری تاوینی ناکار و ناشنا ما ملب اوینی ایدو کی فور پا وقتی چی دیو درولیشی پیش کریشی دی مطلیشی خبردار چی علم ناری پور باندی تولی معنی میتو کلزی چی کم زکانی معنی مطلب داری دا تولی سیکی نو فقالو زیبا و ایالی تنا افساز نمون لار مراد کاش يا ليت کاش ک مون لار مراد او چې واپس پلی شو ارمان وو کې ارمان دې مون لار نرد او چې واپس پلی شو ربنا او هم بتغزب نكو انكار بنكو داياتو درب زمون نه و نكونا شبا بنا مؤمنين الذين امنوا بربنا الله و دې درو بل مجال هم بلکې الله و ظاهر شوي دي تا ما انا کار عمل انا کار شرکی عمل وت ظاهر شوي دي كانوا يخون پو كذب فتفول من قبل وړاندې دی دینه دنیا کې wala urdu bil fars kati wapas kre she allah farmayi la adu nu di baraka ilma a shirkiyat aw kufriyat nu hu anhu chidi dangen aman kre she wa innahum lakadibun wa innahum aykinan doichi li وقالوا ويبدوي ان هي ان دجوان الا حياتنا الدنيا ما درجم زمان د دنیا دے و ما نحن بما محسنا و منبا و ما نحن نيوندا بما محسنا د بار تاسول شوي ولو ترى كچریتال کچری توینه مخاطبا ای روته پاو و چیری پیش لشی اعلان بهم پر رب د پار قال الله به فرمایاله سحا ایا ندی دا ژوند اخرت بالحق حقیقت دا قیامت حقیقت نه چتا سو انکار کو دنیا کې قال و دی ما وای بالاولینا ورمنک سم پرزم وعده یو حقیقت کې الله به پرم پهدوکله عذابه او سکاعظب ل را بما کوم تم تک فرول په سبب ددي بندوي چې تاسو مسلسلن کو پرپو دنیا کې قد خسر ال الذينا تقیق سره توان شویددي الذينا قسان ک دبوب دقا لا چې دی ان کار د ملاقات د اللهله یا د میلادو د وادو حتا کردې مورې اجازهات همستا ته هر کله چرې دوی ته قیامت با ته نن سا په قالو دی وو هي حسرتنا افسوس ته نن لرا علاماته باندې فرتنا علاماته په قطه باندې فرتنا فر چې مونږ کوتای کړي وا پیه په بارد قیامت کې یا فیه په بارد ژوند دنیا کې نو کوتای و اسنه د پکار دنیا کې وهم یحملونا اللہوی حال دادے وهم دوی چلی یحملونا بار پڑی بیوی بی اوزارم پیٹی خپل آمال شرکی اخپل علا غروریم پشاگان اخپلو باندے اللہ سا آمال خبردار سا آمال دیر بددی آغا بوجنا یزی رونا چدی بے پشاگئی نوڑیر ناکار بوجنا ریجی پخپل شابه اوچتای چې هغه آمال شرکی یا ونه ولی نه خری ňاګو کوتل متي نه رح به ساکي کریم خدای دې کې چې کومه هم خبره بیان شي الله دې د دنیا دا جن یو نعمت او دا داسې نعمت کریم خدای چې دا دوپاره نه ملاوېږي کم سات کمګنټه کمنټ تیرش داینه عمل بدل نشته کریم خدای په دې منټ او په ګنټه باندې د انسان خیرت جوړېږي کریم خدای زموږه خیرت پی جوړې دا نعمت زمون نه ضایع مکی کریم خدای په دې باندې بار کې سوال کويږي ځواني باندې کې سوال کوي امام امر barbe ke sawal ki karim khuda ye zaman zaim ya allah karim khuda ye chiksta kam nawadi de zaman da pekin de یا allah muntara naseeb u garze ya allah da qiamat da afsosun na ngawsa de ya allah iman bani mar naseek ki ya allah ku fir bani mar na mutafana ra